Vale? cap al nord cap al pol me'n vaig a Groenlàndia a veure, Groenlàndia una illa òrtica es tracta de la terra dels esquimals o Inuit Vale, és així és com se'ls coneix realment a veure segons diuen ells no els, hi, no els agrada que els diguin esquimals No els agrada Per què? Perquè per ells Diuen que és una paraula despectiva Per què? Significa Devorador que devores, Devorador de carn crua bueno, Això és el que diuen O sigui que Esquimal vol dir Devorador de carn crua Nosaltres hem dit esquimal doncs Esquimal en canvi, amb la llengua inuit inuit és una altra paraula, els diuen que són nunats caroït, nunat és igual amb una paraula, nosaltres sabem l'esquimal que ni sabíem el que volia dir però és la despectiva i el nonat és exactament el de la seva llengua que significa terra de persones imagina't que és diferent, no? però bueno, anem a parlar doncs, de Groenlàndia Eh. després d'Austràlia de, eh, em vaig a l'altra banda l'altra banda del planeta és la segona illa més gran del món la segona vale. ara un moment, que canviarà tot? sí, perquè està canviant hi ha moltes coses ja ho sabem tots plegats que el clima està canviant tot però bé bueno, té un 80% de glacera 80% de glacera. Torno a dir, aquest 80% ja està començant també a canviar, però és un 80% de glacera. Són milers de quilòmetres d'extensió. Mil-les. Milers. la única manera de veure-ho que és enorme és si agafes un avió i fas vas de dalt a baix, per entendre's, com que és una illa, pots anar d'una punta a l'altra, amb avió. És la millor manera de veure allò impressionant que és quan està... que és la glacera, amb una paraula. La glacera aquesta és tan gran que es diu que és la segona reserva més gran d'aigua a nivell mundial dial. Claro, això ens fa pensar una mica. Jo no m'hi poso amb això perquè? O sí sigui, per fer una cosa d'aquest tipus tinc parlar amb una persona que sàpiga de clima. però com que estem sentint el que està pensant amb el clima, que està canviant tot, doncs imaginem-se si tota aquesta reserva d'aigua de nivell mundial que és una glacera es comença a desfer, a veure on anirà a parar tota aquesta aigua. Però bé, bueno, això no és, el, no és la idea de que volia parlar-ne. El que vull és explicar com és. ¿vale? Aquest gel que diem de la glacera té una profunditat que hi ha llocs que arriba, imaginem-se, per això dic, que no sé, no sé què és el que pot passar, arriba a passar, que té quasi 3.000 metres de profunditat el gel que anirà desapareixent, no ho sabem, això ja no hi entro perquè vam explicar que tocant el nord tocant el pol els ossos pobrets ja no tenen gel per tant també s'ha desfet tot ja no sabem el que passarà allà però de moment està així encara i aleshores amb una paraula fins i tot aquests nivells de de gel, gel, de gel, gel s'enfonsen en el mar fins i tot a vegades fins a 300 metres Clar, perquè si és la glacera i sobre té que tenim un peu, doncs va cap avall. Jo me'n recordo que ara és igual, ara ja no es pot veure, però jo quan he anat, per exemple, en postos d'aquests que teníem que anar amb molt de compte amb els barcos, amb el barco que anàvem, perquè es passegen per allà uns trossos de, de gel enorme, altíssims, molt més altos, molt més altos que els barcos i tenies que anar amb un cuidado impressionant perquè es bellugaven. Doncs, Imaginen-se, si això és molt més gran això de Groenlània, doncs què pot passar? Però bueno, no és, no és el és que davam a dir. Bé. Aleshores, sobreviure a Groenlània és el que volia explicar, perquè suposo que també canviarà. De dia d'avui, des d'avui, es fa tot lo que tot lo que necessiten ells és els peixos, tot lo que sigui peixos. Sí, és curiós, però és aixís. O sí, sigui, Allà els comerços, a part de ser coses que puguis comprar, tots són coses que tenen que veure amb el mar. Tots són coses que tenen que veure amb el gel, tots són coses que tenen que veure amb el climaen amb el clima que tenen, que després, ja en uns mesos, que hi ha una part, una part que no hi queda absolutament res, perquè la glacera és la glacera i l'altra és lloc de fred, lloc de neu o de gel, però que després desapareix. No és que sigui tota la illa. Vale, tota la illa, perquè hi ha unes cases moníssimes veure, no és com nosaltres, no són com les cases que tenim aquí o sigui, són cases, diguéssim normalment, a l'hivern no es veuen quasi, però a l'estiu que, que està completament sense neu ni sense gel, aquest és el tros de, de la civilització per entendre no la glacera. doncs, és curiosíssim, perquè les casetes totes són normalment, normalment si sí, sigui, són de dos pisos és la caseta típica que dibuixem o sigui, pico i quadradeta vale. i són sempre de colors perquè com que ells estan respaldats pràcticament per la glacera que està tan blanca sempre aleshores, allà on viuen que és on es desfal el gel i tot llavors, els agrada veure colors i tenen casetes de color botano color groc, color verd color vermell, de tots colors és bonic, ara una cosa curiosíssima me'n recordo perfectament, no tenen arbres no tenen arbres no tenen arbres resulta que en un lloc en un lloc, van plantar-hi van plantar-hi volíem fer eh, per, és que a veure, amb el temps aquest que tenen no poden tenir arbres no en poden tenir, és que clars no poden tenir a veure, el temps que no, que no tenen o sigui, l'estiu, posem el cas el lloc, parlo d'on viuen perquè l'altre hem dit que és glacera glacera. doncs també està molts mesos està gelat, per tant no hi ha manera llavors, va haver-hi un temps que vam voler fer era aproximadament si no m'equivoco era l'any 2000 2000 i algun més. Volien que creixés un bosc. I a vera, és que no n'hi ha crescut perquè s'ha quedat cada vegada que puja uns centímetres torna a, a, a enfonsar, Bueno, van fer un bosc dels, pels nens. Li volien, la traducció era bosc de nens. Per què? Perquè volien que els nens poguéssim veure com els arbres pugen a la terra perquè una cosa és veure-ho a veure, de Groenlàndia si un vol estudiar se'n té que venir doncs, cap a Europa o se'n tenen que anar cap a Amèrica del Nord aleshores, en allà sí que veuen els arbres en aquests llocs que se'n van estudiar o van per alguna cosa o a treballar però allà no hi han arbres i només veuen en els llibres doncs van volguer perquè els nens veiessin que a quasi tots els països del món, quasi tots els Païs del món, hi haeren arbres, van volgué plantar un bos el bosc dels nens. però la veritat és que aquest bosc no s'ha multiplicat ni res. I va ser plantat per això perquè els nens poguessin veure com eren els arbres naturals i com creixien. però bueno, no han pogut fer res més. Aleshores, Vull dir, hi han coses curioses que nosaltres vivim en un lloc que els arbres, és que, a veure, al contrari, si tenim arbres els tallem. Pues és que allà no hi han arbres, no hi han arbres. La terra, sí que hi han carreteres, però, a veure, a veure, la carretera també després, al cap de pocs mesos, ja torna a estar plena de gel. Són poc temps, el temps que verdament poden gaudir del, del, del sol o del que sigui per això tenen les cares de colors perquè si no és que ni les veurien aleshores les poblacions de Groenlàndia és que no estan concentrades per tot arreu no, no, estan concentrades a les zones de la costa, tot a més és, és el que he dit jo, que és les, la glacera i a l'estiu aquests llocs es desgelen, desgelen per tant, o sigui, a l'estiu ja ha uns mesos que, bueno, la gent disfruta de quina manera? Però que els arbres no tenen temps de créixer perquè aviat els hi torna a caure el, el fred. O sigui que hi han coses curioses. També hi ha una cosa molt curiosa que, a més, no l'han tocada, no l'han tocada i no sé per no l'han tocada, perquè, no ho sé, vull dir, tindria potser que en, en un en pròxim programa preguntar una cosa que hi ha. Les, durant la Segona Guerra Mundial, els nords americans van utilitzar Groenlàndia com a base aèria i van fer servir amb el cantó de la zona de la costa, per, on untar hi ha les cases, per entendre'ns. Van, van fer com unes pistes, a veure com podien, però d'aterratge, i, i van, va acabar-se la guerra i van deixar totes les restes porall hi han restes, hi han restes de, de coses que en un aeroport imaginem-nos que és la Segona Guerra Mundial doncs, a veure, totes les coses que podien necessitar en aquell moment per l'aeroport doncs, van quedar quan es va acabar la guerra entre que hi havia el gel, entre que hi havia feia fred i tot això es va quedar allà però clar, és que Groenlàndia ho ha demanat a vegades que els hi treguin allò perquè ells no poden tocar-ho, perquè no és d'ells és alguna de la Segona Guerra Mundial i dels americans però estan allà. I hi ha un tros que me'n recordo que hi havia a l'estiu les casetes, tot molt maco i molt a prop però és tot de coses destrossades. Sí que quan gel es deu convertir tot allò, jo no hi vis amb gel allò, però jo he vist amb, amb l'estiu, llavors què passa? Doncs que aquesta, aquest aquest tallo que té coses de tot tipus té com uns trossos de com si fossin camions més destrossats d'aquella època a tot. Ho tenen abandonat allà i no poden tocar-ho ells els de Groenlàndia no poden tocar-ho. Perquè? Perquè no és d'ells? Perquè és de la Segona guerra Mundial i pertoca a fer-ho als altres. Aleshores bé hi han coses que veiem molt, molt, molt curiosa no? i hi ha una altra cosa, i a seguida tindrem que acabar, que, a veure, que, per exemple, a molts llestos del món hi ha formigues. Doncs pues no hi ha formigues. No hi han insectes. No, no, no. És que, com que vull dir tanta gel, tant gel, tant gel, tant gel, tant gel, durant èpoques i, i totes aquestes coses no n'hi han. Ara, el que sí hi ha, lo que sí que hi ha són mosquits. O sigui, no hi ha insectes, és curiós. Però hi han mosquits. El claro, mosquit és un insecte, sí, però a veure, és un insecte sol, no? Pues, oh, hi ha mosquits. No se, sap, no se sap per què. Quan, quan és l'estiu, hi ha sol i no fa vent, apareixen els mosquits per tot arreu, és que t'has de posar posar-te ràpidament un moca de la cara quasi com si diguéssim estàs tapant del fred i és a l'estiu bé, eh, que voldria haver altres coses que això ni no cal ni que ho expliqui perquè per la costa pues, hi ha foques hi ha balenes, hi ha de tot a prop de la illa però bé, bueno, el que jo volia dir és que és curiosíssim totes aquestes coses que he dit d'allà que això, clar, si vas a l'hivern és que veus res res l'hivern res, tot és blanc o sigui, l'única possibilitat és anar-hi a l'estiu que almenys veus una mica el contrast de les coses i la vida verdadera positiva del, de la gent d'allà se'ns ha acabat el temps res més per avui amics, amigues gràcies per estar tots nosaltres i des d'aquí els envio com sempre aquella abraçada tan gran, tan gran, tan gran tan gran i aquell petó que no pot faltar mai adeu adeu